Det er det tomme magasin med Martin Nørgaard og Elias Elers. Hej igen, det er mig, der er Kalypse Niels, eller Old Dirty Neller, fra Nellers Kalypsos Studio Supreme i Ringsted. Det virker stadig som om, at folk er i dårlig vinterhumør, og det forstår jeg ikke. Jeg er nemlig i fabelagtig humør, og jeg vil stadig gerne invitere alle indenfor på min danseskole, som jeg har sammen med min kone Yvonne med Hoften. Hvis du kommer, så tager hele din familie med, og så danser vi i woogie og rundt om juletræet, og så skal vi spise sandwiches og franske kartofler og drikke noget portvin. Lige nu er der juleopstartstilbud på Nellers børnedanseskole, hvor jeg lærer dine børn at danse. Woo! Jeg svinger dem over hovedet, jeg svinger dem rundt om kroppen, og jeg drejer dem rundt, til de bliver helt rundtosset. Det elsker de. Min kone underviser også i og Samba, så hvis du har en Labrador, der elsker danse, så tag den endelig med. Min kone elsker hunde. Stor Nellers Kalypsus Studio Supreme i Ringsted. Åbn det meste ugen, spørg efter Neller eller Yvonne med hoften Peace. Det tomme magasin. aften, mit navn er Jesper Tejlgaard, og jeg er klar med en dugfrisk vejrudsigt. Det bliver noget blandet fornøjelse her i december måned, for vinteren, som vi kender den, er jo sådan set forsvundet. I gamle dage, der kunne man mere eller mindre regne med en hvid jul, og i dag, der kan vi jo sådan set bare regne med den der kedelige, grå, blæsende, lortejule, vi har haft de sidste 5-10 år. Da jeg var da kælkevis kælgede vi i sneen. Vi lavede, lavede kamp. og i dag, der sidder den unge generation bare inden for at gløre i deres smartphones, mens polerne smelter i samme hastighed som deres hjerner. Men det er jo ikke bare vindmøller, der er væk. Alle årstiderne er væk. Der er i hvert fald ikke fire af dem længere. Der er to. Der er lidt koldt, og så er der lidt varmt. Og det gør jobbet som Metrolog meget, meget, meget kedeligt. Altså, er I klar over, et sus, der giver i kroppen, og fortælle danskerne, at deres jul bliver vid. Er I klar over, et rush, der går igennem kroppen, og man kan fortælle pøblen, at industriferien kan afholdes i fuld sol og 30 grader? Nej, det er ikke klar over, men det er jeg, og jeg savner det. Det er den værste koldtyrk, jeg nogensinde har oplevet, jeg var ansat på DR i 80'erne, så jeg har prøvet lidt af værd. Nå. <tryk> Men i næste uge, der kan I forvente en gennemsnitstemperatur der ligger omkring et niveau Der kommer alt for meget regn, og det kommer til at blæse mere, end I har lyst til. Og det hele det er sponsoreret af fossile brændstoffer og lovvistoffer e for mogulerne Mit navn er Esb og mit job det er at minde alle om klimaets forfald på daglig basis, uden det gør en forskel. Det Hej, mit navn er Mester, og jeg har revolutioneret cykelhjulet. Glem kævlar for jeg har fundet ud af, at en cykel fungerer meget bedre, hvis du bruger rigtige slanger i stedet for cykelslanger. Lad os gå ud i garagen. Ja, her står den så vidunderet. For at demonstrere, hvor hurtigt man kører på en cykel med rigtige slanger i dækkene i stedet for cykelslanger, så vil jeg lige uh, trille en tur på den. <coughs> Men... Men jeg tror at den... Er den punkteret, eller...? Det, det lyder som om, den er punkteret. Den føles ikke flad. Ej, den er ikke punkteret. Eller er den? Seriøst, altså fiser der luft ud af dækkene, eller fiser der ikke luft ud af dækkene? Nej, den føles ikke flad. Hvis man... Men er den punkteret? Det lyder som om, den står tæt luft, synes jeg. Nej, nej, den, er, den er, føles er helt fin. Eller hvad? Altså, fiser der luft ud, eller hvad? Altså, jeg tror altså, den taber luft. Eller hvad? Nej den, er, nej, den er sgu fin nok. Nej, nej den taber altså luft. Det... Men der sidder ikke nogen sten i dækket, eller noget som helst. Den føles heller ikke flad. Det er altså, som om der fiser luft ud, synes jeg. Men den er ikke flad, jo. Altså, men taber den ikke luft, eller hvad? Eller er det bare mig, Eller hvad? Ej, fuck det her, jeg tager bilen. Det tomme magasin. Det tomme magasin. Nej, nej Martin, nej. B nej, okay. Hej og velkommen til Musikstuen. I dag med en julespecial, hvor vi har besøg af sangskriver og musiker Søren Valentin Jensen. Velkommen til. Tak, mange tak. Søren, det har jo været et, altså et ganske forfærdeligt år, det her 2020, for stort set alle mennesker øh, på verdensplan. Og... Ja, nej jeg har sgu haft det meget fedt, vil jeg sige, et meget godt år. Okay. Har du slet, har du slet ikke været mærket af coronasituationen? Altså, det har jo, jo kostet enormt mange penge for rigtig mange mennesker. Der, der er mange mennesker, der har mistet jobbet, der er nogen, der har lukket firmaer osv. Nej, men ikke mig, synes jeg. Altså, det er aldrig gået bedre, faktisk. Jeg, øh, jeg investerede i Just Eat og Cool Shop sidste år, så jeg har... Jeg har allerede tredoblet min investering og jeg har faktisk sagt mit hverdagsjob op, fordi jeg simpelthen ikke... Jeg behøver ikke arbejde længere, hvis jeg ikke har lyst. Okay. Ja. Er, det, er det så derfor, du begynder at skrive julesang? Ja, det er det. Øh, altså, man skal jo lave et eller andet, ikke? Øh, tiden skal jo gå med noget, og, og så slog det mig bare. Altså, jeg sad bare og tænkte over Søren Valentin, hvordan, fanden, hvordan kan du hjælpe mennesker, som sidder derhjemme og har mistet alt? Hvad kan jeg ligesom gøre? Hvad kan jeg, Søren Valentin, ligesom gøre for andre, mens jeg sidder derhjemme og tæller alle mine penge? Ja. Øhm, og, så, og så var det, du besluttede dig for at lave nogle nye julesange. Lige præcis, for, øhm, fordi når man ligesom har så mange penge, som jeg har efterhånden, så, så begynder man faktisk, tro det eller at kede sig lidt. Øh, og så, og så, øh, så begyndte jeg at tænke, hvad, hvad, kan jeg, hvad kan jeg give mig til? Og så var det, jeg fik en åbenbaring, og så skrev jeg, ja, tro det eller 10 nye julesange på 10 minutter. På 10 minutter? Okay. Ja. Yes, jamen ved du, hvad, skal, øh, kan det så ikke være, vi måske, skal vi prøve at høre lidt af dem? Skal vi det, prøve at høre en lille jul som? Det er de i hvert fald jeg skal. det skal, det skal helt sikkert jo. Øhm, altså, I kan selv, du kan selv få lov at vælge, hvad for en det skal være. Der okay. er øh, nu til jul igen to, så er der er øh, højt fortrædets grønne top, the prequel, og så er der øh, Rødovld med en rød tøj og Hemmelighedernes kammer. Øh, Prøv at stoppe. Nu til jul igen to. Ja. Hvad er det? Jamen, det er jo... kender du nu til jul igen? Ja. Det er, det er nu til jul igen nummer 2. To. altså toen. Altså der. Er, der er ikke nogen, der kan tage patent på julen jo. Og hvert år bliver det jo jul igen. Altså, det er jo ligesom, det bliver jo jul igen jo. Så der er jo ikke noget forkert i at sige, at jeg skriver en ny sang, hvor jeg ligesom siger, nu er det så jul igen. Igen. Men det er ikke bare den samme sang? Så? Nej, nej, nej, fordi nu er det jul igen, nummer to hedder den. Okay, jeg skal lige forstå det. Prøv at synge af den, prøv at synge okay. den. kan bare lige start med den. Okay. <coughs> nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Det er den samme sang. Nej, det er det er nummer to. Okay, nu synger jeg den originale Nude Jul igen, ja. og så synger du den nye version Nude Jul igen 2 samtidig. Ja. Og hvis det ikke er den samme sang, så kommer vi til at synge noget forskelligt. Er det okay. rigtigt? Jamen, det er fint. Okay, godt. 3, 2, 1. Nude Jul igen, og Nude, Nude, Nude Jul igen. Det er den samme sang. Nej. Det er fuldstændig den samme sang. Det er nøjagtigt den samme sang. Jamen, det er det ikke. Altså, du lader jo heller ikke lige synge Nude Jul igen 2 færdig, vel? Du, altså, du ved ikke, hvad der kommer efter Nude Jul igen. Fint, så lad os synge videre, Men så lad os videre, det er lige okay. måde, ja, lad os ikke, du siger, vi, vi synger bare videre, godt okay. og klart, 3, 2, 1, nu er det jul igen, nu er det jul igen, og julen var lige til påske, det er den samme sang. Det er da fuldstændig den samme sang, så jeg Nej. tror, jeg tror vi runder af for i dag. jeg beklager meget, at jeg har spildt lytternes tid. og så håber jeg bare at vi kan få en rigtig musiker i studiet næste uge. Jamen jeg er en rigtig musiker. Nej, du er ikke en rigtig musiker. Du har skrevet Nu er det jul igen to, Du har taget en sang og så har du sat to bagefter. Nej, jeg har, nu hører du bare lige eftergang, Så synger jeg kraftet med hele sangen. Nu er det juli igen, og nu er det juli igen, og julen var lige ja, Vi uh, takker som sagt af ja, uh, fra musikstuen de for den her gang, vi sender igen Lille Jul aften, hvor vi er en rigtig sanger, nemlig Stig Rossen, som netop nu er i gang med sine store julekoncerter, som jo langt hen Øh, er det eneste, der holder hans karriere i live Men i det mindste, så står han selvfølgelig ved At han er absolut bedst til at synge andres sange Og ikke sin egne Det glæder jeg mig rigtig meget til at få en god snak med ham om På gensyn om et par uger Og tak for i aften mm, Du til det tomme magasin, yeah. Velkommen til scoretips med Kim Leisner. Min navn er Kim, og det er mig, der ved, hvordan man smørte rundt om med kælling på steg. Det er snart december, og folk har spurgt mig, Kim, hvordan fanden fanger man trunter i den søde juletid? Og det skal jeg sige jer, for som man siger, er juletid fisespugletid. Øh. Det bedste, man kan gøre, hvis man være have pakket ind i det våde gavepapir, det er at tænke på... Hvad tygerne de vil have. Og hvad vil de have? De vil have noget fra Matas. Noget, der stinker af blomster. Og noget, der deres veninder ikke har. Så det du gør, det er, at du går ned i Matas. Køber en større parfume, de lægger ind med. Sprøjter hele lortet på din pæk. putter din pæk ind i parfymkassen. Og pakker den pænt ind. Så skrider du over på den nærmeste hipstercafé, Finder en kort Klapper ens MacBook Air sammen. Og kigger ind lige i øjnene og siger: Glædelig jul! Du har fået en gave af Og hvis hun ikke tager dig til råden lige på stedet. Så prøver du bare igen inden ved siden af. Uh. Ja, og så er der ikke så meget andet at sige end, øh. hvis der er noget, der bringer glæde, så er det en tur i Nissefars leders led. Akim! Akim! Akim! Akim! Akim! Akim! Akim! Og tag mig på Det tomme magasin præsenterer mænd, der kun kan tale om vejret. Hej. Hej så. Ja er sikkert dag, ja. Ja. ja. ja. Det suser godt, va? Det suser, suser bare. Det er friskt i vejret. Ja, det er, det må man sige. Ja, puh. hvad? Puh, ja, puh. Nej, det, ja, det er koldt også, ikke? Det er koldt kold og friskt. Det bider lidt, ikke? Mm. Mm. <coughs> puh, ja. Ja, ja. ja det, bliver, det bliver faktisk regnvejr også, måske. mm Mhm. Så, hej. Ja. Puu. det niver. Ja. Ja. Ja. Ja. Åh, nah. Nej, så så titter solen lige fremme, så so. huf. Uh. så får man den varme hurtigt, og så bliver det godt nok helt varmt lige pludselig. Mhm. Mhm. Yeah. Mhm. det er svært at klæde sig på, når man når det skifter sådan, synes jeg. Mhm. Ja. Korrekt. Ja. Hov, drypper det nu? Mhm. Drypper det lige. Mhm. Kan du kunne du mærke det dryppede? Ja. Mm. Det drøbede altså på mig, synes jeg. Mm. Ja. Og ja, men det skulle også blive regnvær, måske. Yeah. Ja. Ja. Ja, no, no, no, no, no. ja. Nå, yeah. nå. Ja. Yeah. ja, ja, ja. Nå, nå, nå, Ja. Mm. Ja. Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Det er frisk, hva'? Det er frisk, det værd. Mm. Skal vi gå ind og bolle? Yeah. Ja. Det tomme magasin. Velkommen tilbage til Pilles Facts. Mit navn er Pille Nielsen, og jeg har endnu en gang indstak ukontroversielle facts klar til dig, der gerne vil kunne snakke med om løst og fast, men som ikke gider sætte sig bås med alle de forståelige akademiker typer For hvis der er noget, der er sikkert, så er det at intet er det, og derfor er dine facts lige så gode som mine facts. Her kommer nogle stykker, som hverken er rigtige eller forkerte. Fakt nummer et. Hvor tung er en krokodille? Den vejer helt klart mere end en cykel, men noget mindre end et bjerg. Bonusfakt. En krokodilskins taske vejer mindre end selve krokodillen. Fakt nummer to. Hvor lang er en limousine? Ja, det kommer jo meget an på, hvor du måler fra. Hvis du måler fra midten cirka, så er den ikke meget længere end en almindelig personbil. Men hvis du måler fra den ene ende til den anden, så er den noget længere. Men den er Kortere end en bus, i hvert fald. Med mindre det er en minibus, så er det minibussen, der er kortest. Fakt nummer tre. Hvor mange mennesker bor der i Esbjerg? <coughs> Ifølge alle, der bor i Esbjerg, bor der lige lidt for mange. Især dem der, I ved nok fra, I er helt med på, hvad jeg snakker om. De kunne godt tage og flytte deres vej, hvis du spørger folk i Esbjerg. Så til dagens lytterspørgsmål, som i dag kommer fra Jenny. Hej Pille, hvor mange liter vand drikker en hund om dagen? Og det kommer jo helt an på, hvor meget vand du stiller frem til hunden. Hunde har utrolig svært ved at betjene en vandhane eller en flaske med skruelå. Og derfor er det langt hen ad vejen op til dig som hundeejer, hvor meget vand den har adgang til. Umiddelbart drikker de dog aldrig mere end 1 million liter vand om dagen. Det var Pilles Facts for i dag. Husk, at fakta er noget, vi aldrig bliver 100% enige om, for... Hvem ved egentlig noget med sikkerhed? Ikke mig i hvert fald. Vi ses. Måske. Man ved aldrig. Hej, det Og jeg kan genkende alle danske biler. At jeg kan give en demonstration. Det der, det er en bænkebider. Det der, det er også en bænkebider. Og der kommer så også en bænkebider. Og den, den der har det der er så ikke en bænkebider. Og så er der en bænkebider mere. Så ja. Det er så det, ja. det, er så det jeg går og laver.